Haya ni matangazo ya idha ya kiswari ya radio isangali tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Hujambo mimi ni Romal Denia Uvze kalibu katika tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhuta asari wake. Ujenzi wa viwanda vya kisasa vya kutengeneza pamba na kuraisishia wanao tumikia katika sekta ya pamba kuhelezo kama mwarobaini wa kufufua sekta hiyo. Athali za ukosifu wa mafuta za apilekia mfumoku wa beza bithama haitajio kwenye masoko jijini bujumbura huku shirika orukome likipendekeza kunwa kwa jopo kazi la kushurikia suara hilo. Mda ukituruhusu tutauguhusia anga za kima taifa ambapo Ethiopia yaondoa marufuku didi ya Boeing 1737 Maxi bada jari ya mwakilofumili 19. Kuna haya biya chaka na mengine mpenzi msezaaji mitambo inanguzo na Elike Uimara kundi ni habari kamili. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Na, serikari ya Burundi inapanga kuzidisha uzalishaji wa pamba ndani ya kipidi chamnyezi chamnyeaka tisa hadi ipate mauzo ya inje ya inchi hayo yanachomoza katika kitabu cha miladi ya kufufua zaura pamba ili kufikia lengo lake serikali inaanudia kujenga viwanda vya kisasa pamoja na kurahisishia wanaotumikia katika sekta ya pamba jamaa lividya naye kumana kumaana anatusomea mengi katika kitabu hicho Kama tunavzo soma katika kitabu hicho chenye miladi ya kufufuwa kilimo cha pamba, selekari ya Burundi inapangilia kuweka sera ya kuendeleza kilimo hicho ambayo itatekelezo nyaka tisa. Igichukulia mufanu wa uwezo inayo, selekari ya Burundi itaendeleza sekta hiyo kufikia kiasi cha kutengeneza pamba ambayo itawawezesha wamiliki wa mashirika ya kushulikia pamba kutengeneza pamba kwa kiwango tosherevu na angalao kupata mavuno ya kuuza kwa soko laki mataifa. Katika minajiri ya kutekereza sera hiyo, serikali ya Burundi inatarajia kuangezea mavuno ya cha pamba kufikia tani elfu tanu hiyo itachangia kuboresha sekta ya uchumi inchini Burundi. Kingine ambacho kitafanyika kwa utekerezo wa muradi huo ni kujenga viwanda za kisasa vipya vitakazo shurikia zao la pamba na gukarabati upya mitambo ya viwanda vina Zotengeneza pamba kwa kuipatishia vifa vipya. Aida serikali inapangilia kwa rahisishia wakulima wazaula pamba kwa kubuni kamati ambayo itakuwa inafuatulia jisi kilimo kinazoendesha na kuapatishia wakulima maitaji yote wanautumia nyakati ya kuendesha kilimo. Aida Serikali inapangiria kubuni sheria ambazo zitakuwa na madumuni ya kupokonya laia wanao miliki mashamba ya Serikali kinyume na sheria yakiwa ni yale ambayo ya naendeshe wa kilimo cha pampa au mashamba ambao ya na milikiwa na laia, kinyume na sheria. Shukrani njama li vya nengenda Familia saabaz nazo unwa na watu kumi na wawili wakiwemo watoto wanne wamekamatwa na polisi kwenye kijiji Mukoma tarafa ni Mabaye mkoani Chibitoke jioni ya Jumatatu hii taarifa zinazotolewa na viongozi tawala zinasema kuwa watu hao walikuwa wanakaa siku nyingi kwenye mlima mrefu ulioko kwenye kijiji hicho wakieleza kumsubiri Mungu katibu tarafa uh, Mabaye anasema kuwa ni mara ya pili wa kukamatwa kwenye kijiji hicho Familia tatu miongoni mwahizo zina asili, trafani murwi na hivyo zimepele kwa mara moja kuzulia kwenye kituo cha polisi huko kwa kusubili uchunguzi. Nikodemenda habo maana katibu tarafa naomba raia kufanyia maomi katika makanisa yanayujulikana hasa wakati huo. Kuna kuhendesho wa uchunguzi wa makanisa harari ili kufunga ya siyo zingatia shiria. La ya hao wanakisha kuwa yesu yu aja, na kuomba kuraisishi wa kusubiri kwenye mlima huo. Na wanaume wangetakia kuchangamukia kufundisha wakizao kazi za ufundi na shughuli nyingine za maendeleo ili wa shirikiane kaya zao. Ni mareso yaraturi wanabathi ya wanaume waleo fundisha wakizao kuchomelea viuma na ufundi wa viatu mjini kayaanza. mshauri wa governor anayohosika na maendeleo anaomba wanaume wengine kuiga mfano wa hao. Venise ndo imana anataja wa shirikiano kama chachu ya maendeleo ya kaya. Na uchaguzi wa mwaka rufumbiri 25, itakuwa bora utoke bada ya kuweka ultratibu. Wa mipaka, mipja inaupunguza mikoa na tarafa waziri wa mambo ya ndani ya metangaza hayo ijumahi. Iliopita kizungumuza na viunguzi wa vya mavya kiziyasa mkua ni kayanza. Heziru vendi loko ucha alieleza kuwa. Hilo lita saidia kufanyia marekebisho sheria ya uchaguzi kwa kuzingatia mipaka mipya ya mikoa na tarafa. Tuumsikilize ala tafsiri na umenduwayo. Ijambo cha kodi ya kitorari itaweza kuhinduka ndivyo. Kanuni za uchaguzi zinapaswa kubadilika hakika ni kweli lakini kuna mambo ya utangulizi yanayopaswa kufanyika. Tunahitaji chaguzi za mwaka wa 1225 kufanyika baada ya mipaka ya mikoa na matarafa kukatuwa upya ili kupunguza idadi za mikoa na idadi za matarafa. Hivyo, hatuwezi kubadili kanuni hizo za uchaguzi kabla ya msuada huo wa sheria kukamilika ili kutuezesha. Giambo hilo, tuko tunalitendea kazi kwa maslahi na kwa faida ya wote Bila upendeleo ili kiukweli nchi ya Burundi yenye ukubwa wa kilomita muraba 27,844 yenye mikowa 18 na matarafa 119 rahisi Unakuta mapato ya tarafa hayaonekani, tarafa haipati hata milioni miambili na tunajidanganya kuwa tuna matarafa mengi na kujidai kuingia kwenye siasa ya ugatuzi ugatuzi huo haukubaliki haukubaliki wakati mwingine tunaweza kuyaunga mkono matarafa tarafa fulani au tarafa nyingine kupewa milioni 500 hapa kuna kasoro ninaamini kwa endapo Mungu atatusaidia ili kukamilisha mswada huu itakuwa heshima kwa inchi yetu kujuku chachu na mtarifa hii inanlea kujia vima. kutoka studio zetu zilizo pwa hapa jijini bujumbura. Uh, beza bitha yo zimepanda kwenye masoko tofauti jijini bujumbura. Wafanya wa soko rakotibiwa meambia idha hii kuwa nyanya zizo kuwa zanuwa pesa elfu kumi. Hivi zinauzwa isi na tatu elfu wanatagia uhaba mafuta kuwa chanzo cha fumoko wa bei huo. Wanaomba serikali kutafutia muarobaini suala hilo la mafuta. Tuwasikilize baadhi yao wakizunguza nazi malima yonga. If you have me at home, I'm ready to make tomato soup for my family. I will prepare tomato soup for you. Tomato is a panda berry. Juna zenyewe bana stoa pale rugombo bana zifikisha hapa bujumbura kube yikubwa na sisi tukienda kurangura tunarangura kube yikubwa tujifika hapa tunatia kube yikubwa arafu wateja tunabakosi. zama mbega gisimikomo mikomo na uzisha mbegaeti mm. nale ubikwaje ah mbera tuli kwa tuna uzisha mbegaeti 10 ivi mbegaeti nafikwa ku 23 Suna siya kama ni tatizo, tatizo sana. Kwa hivyo secembra mbali ni sasa? Ombiretu kwa serikali tunaiomba kitoro jitere muke wei. Magari apata kitoro kwa urais. Kitoro hakuna, visiko bei. Tuka hapoko kotebo mba kena charamana migu. Mbali wabaitu, tunachoka siwe. Tusaidine tu visi zonekani. Na ni bathi ya wafanya biyashara waleo kuwa kizungumuza na mwenzetu Jamali Mayonga. Kutoka bujumbura tuweke mkwani gitega ambapo wafanya biyashara mafuta ina petroli ama dizeli. Wana namikia kutopewa mafuta kulingana maitaji yao kama ilivyo kuwa awali. Udasima kuwa wanamaliza kipindi cha mwezi mmoja wakipatiwa rita kati ya tano na kumi ilihali wale kuwa nakabithiwa rita ishirini elfu. Wakati wanayonunua kwenye hala iliyopu mkwani humo miliki ya shirika interpetro. Wanaomba uwepo wa shirika jingine naro yingiza mafuta kwa ajili ya kupandisha kiwango cha uingizaji. Tarifa ya RTL Kava wishi kutuka Gitega inasomwa na Ismaili Kwizela. Tangu palipo anza kuliputiwa uhaba wa mafuta, wamiliki wa vituo vya mafuta, wanasema kuwa kazi yao kwa sasa inayumba yumba. Kwa sababu wanaweza kumaliza siku zaidi ya tatu bila kufanya kazi. Walio zungumza na redwe sanganiro ila hawakupenda kuzungumzia katika vipaza sauti vetu Wanafamisha kuwa madhara ya kwa sasa ni mengi Wanasema kuwa kiwangu chamafuta petroli na diesel wanacho kipata ni kidogo Wanapewa lita elfu tano na kumi ilihali walikuwa wakipewa lita elfu kwenye ghala la petroli la lagitega Linalo milikiwa na intapetro Wamilikiwa vituo hivyo Wanasema kuwa ingelikuwa Vema pangepatikana shirika lingine Husika na kuleta petroli nchini Ili ipatikani kwa kiwango Tushilevu Kwenye vituo vinane vioogavi wa mafuta mjini Gitega, miongoni mwavyo viwili ambavyo avekusajiliwa katrahala la Gitega, wawo wamekwisha simamisha na kusema kuwa watarudi kufanya kazi pale ambapo mafuta yatarudi kupatikana na kwa sasa wamekwisha wachisha kazi wafanya kazi wawo. Na mwishirika orukomila kupiga vita lushwa na ubadhilifu wa ya uma linataja idadi ndogo ya manawa tumikia katika sekta ya mafuta na kutokoe pohala kama baadhi ya sababu za uhaba mafuta nchini Burundi. Kabiliye rufthiri kiongozi wake analiza kuwa vita nchini u, licha kuwa vita nchini Ukraine huchangia. Katika ila katika mataifa mengine huchukua serikali zake huchukua suara hilo mikononi anayomba serikali kuna jopo kazi la watala moja linarosa idia kutatuwa suara hilo habari zaki mataifa. Na Ethiopia iminuhusu ndege za bo wengi 1737 mags kurudi kwenye anga yake mamlaka ya osafiri wa anga imisima miaka mitatu baada ya moja ndege yake kuanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka mji mkuu Adisa baba. Kulingana shirika la la uingereza BBC, Abilia Water, miya moja. Aruba na tisa na kazi wa nane wali kuwa kwenye ndege ya shirika la ndege la Ethiopian kutoka mji mkuu wa Ethiopia kuyarekea na ilo Kenya walefariki dunia mamunaka ya usafiri wa anga Ethiopia ilisema kuwa ilionewa marufuku hiyo bada ya kulidhishwa na mabolesho katika muundo wa ndege na mupango wa mafunzo ya marubani na wa mashirika ya ndege. tawala wa usafiri waanga wa anga wa marekani. Uliithinisha ndege hizo kuanza tena safari zake mnama novema mwaka mfumbi na ishirini Lakini kamuru mafunzo ya razima ya marubani na kurekebish na urekebishaji wa komputa ya angani Umoja wa uraya unaimalisha usiano na Nigeria Huku kijaribu kubadilisha vyanzo mbalimbali vya uagizaji wa gesi ya Syria Katika jaribi la kupunguza utegemezi wa nishati ya urusi Kulingana na shirika la haba la Uingereza BBC ni Nigeria ni muzaji wa nne wa gesi asiria ilio safishwa barani uraya. Angarao wa srimia arubane ya gesi ya Nigeria kwa sasa inaozwa uraya. EU inataka kupunguza matumizi ya gesi ya urusi ili kukabiliana na uvamizi wa urusi dhidi ya Ukraine. Wanadiplomasia walitembeleia kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya Nigeria siku ya Jumatatu kwa mikutano ya kuongoza ushirikiano katika sekta ya nishati. Mkurugenzi mkuu wa Shirikali Taifa la Petrol Nigeria alihakikishia wajumbe wa Ulaya kwamba kampuni hiyo ina nia ya kuongeza usambazaji wa gesi kwenye soko la taifa. Na mpenzi mskizaji kwa tarifa hizo za kima taifa, tarifa ya mchana waleo haina chaziada, usikose kuendea kusikiza vimindi vingine vinavyoendelea vyoendelea. Hapa studio likuwa na mimi Romar Deniwaifuze.